И защото сме супер богати като държава, не искаме едни пари, които можем да вземем по националния план за възстановяване и устойчивост. Това го знаят всички. Обаче, какво стои за това? Какви са политическите решения, довели до замразяването на второто плащане по националния план за възстановяване и устойчивост? И как се блокират процесите? Процесите на справедлив преход и декарбонизация? На този въпрос дава отговор докладът Националния план за възстановяване и устойчивост една година без напредък. Вече пет плащания в риск на екологично сдружение за земята. Добър ден, казвам на автора на този доклад, Пет Коковачев от Зелени закони. Добър ден. Анализирате изпълнението на обещаните проекти и реформи по въпросния национален план през последната година, октомври-октомври, 24 -тата. Да, но само в частта която обхваща политиките по климата, енергетика, енергийна ефективност и околна среда, които всъщност са сърцевината на плана в известна степен. Както се хвалят няколко министри вече, България е имала най-зеления план. Може би 26-та година ще останем с най-зеления неизпълнен план. Най-зеления и най-неизпълнения да. план. Доколко обаче имате основания да кажете една година без напредък? Ами, основанията са в това, че напредъка е толкова минимален, че за цяла година България не успя да изпълни а, няколко ангажимента, с които да отпуши второто плащане, което трябваше да дойде а, по всички така предоговарения към а, края на 23-та, но цялата 24-та вече измина, още не е дошло, като междувременно Служебното правителство очакваше към септември да предаде вече изпълнените си а, междинни цели, но това не се случи и в момента второто плащане продължава да виси. Вероятно ще виси още половин година. Сега това второ плащане завися, след като Европейската комисия констатира сериозни проблеми и а, се питам доколко вашия доклад, вашия анализ и изводите ви съвпадат с тези на Европейската комисия, публикувани на 29 ноември в предварителната оценка, която тя прави преди второто доплащане, заради което, заради което всъщност го избря. Всъщност, интересното на предварителната оценка на комисията е, че а, тя в, в този текст, който публикува няколко стотин страници, а, публикува само положителните, а, така, положителните резултати, които са направени на а, 53 мерки и цели, а, но отрицателните за останалите 9 не ги публикуват. Те не са публични към момента. Вероятно ще станат публични след като измине този месец, в който а, в момента тече срок от 30 дни до, до края на годината, буквално до 29 декември. А, и тук изненадващото е, че докато ние установихме на базата на публичната информация, че не са изпълнени 4 такива мерки и цели и реформи, Комисията установява 9. Тоест, от отчетените от България изпълнени 62, всъщност комисията не, не ги приема всички за изпълнение. И това е интересното, защото ако от Брюксел бяха публикували пълните и негативните оценки, щяхме да видим какво всъщност българската страна е недовършила и е Буквално излагала, че, че е свършила. Така, значи, а, какво имаме? Имаме от една страна от Европейската комисия а, един, защото винаги е въпрос на а, тънка интерпретация. Много често правителствата на България казват, там и ние имаме позитивен доклад. Става дума за тип а, дипломатично казване, което идва от Европа. Ето, вие сте изпълнили, примерно, а, 5 от 10, и сте изпълнили само 5 т.е. не сте изпълнили другите път. А, въпрос на прочите, а вие със, съпоставяте това, което сме заложили, примерно 100 неща, да. от които са изпълнени... А... Буквално от 66 са изпълнени... т.е. от 62 са изпълнени според комисията 53. И остават... А, и, и остават 9. 9. Да. Сега, от тези 9 а, българската страна в публичните си изявления приемаше през тази година за неизпълнени три. Uh -huh. Това бяха свързани най-вече с законодателна дейност, два закона и така една реформа в обществените поръчки. И изведнъж обаче се оказа, че прословутата пътна карта за климатична неутралност, с която Народното събрание щеше да гласува в последния си работен ден, преди 50-тото Народно събрание, също не, не беше гласувана. И заради нея, и за, и за териториалните планове за справедлив преход се случи онова позорно заседание, последнощ, когато се късаха кабели, огаси се тока в пленарната зала и така нататък. И всъщност българските депутати, от които зависи в крайна сметка, една голяма част от тия реформи да се случат, се подиграха с това. Буквално отказаха, нали, ако може така да се изразя образно, ритнаха тези пари от, от бюджета, защото те влизат в бюджета, те се залагат. Те са част от този дебат, който сега водят колко ще има бюджетен дефицит. И като говорим пък за, нали, за този голямата картина, трябва да кажем, че ако бяхме в редовно, така, в редовно изпълнение на плана, сега трябваше да сме на шестото плащане, а не да говорим за второто. Тоест, ние не само, че сме. Така не сме изпълнили второто, не, не сме изпълнили и мерките последващите четири. Още. Сега хубаво, че Вие припомняте, господин Ковачев, онова позорно заседание с а, изключване, дърпане на кабели, изобщо екшена вътре в а, Народното събрание. Обаче казвате нещо, над което може би трябва сериозно да се замислим. Дали, дали става дума просто за подценяване на, а, на климатичната неутралност, изобщо темите, свързани с климат и с околна среда, подценяване, или по-скоро даже за война срещу тази тема? Ами, моето лично мнение от години е, че България в нейния така, управленски апарат, заедно политици и администрация, недолюбват тази тема за климата и правят всичко възможно да, така, да формализират някакви изпълнения в кавички, но нищо сериозно да не се случва. Това го видяхме с... А... Той е съзнателен провал. Това е съзнателен провал за мене в голямата си част, а, особено в частта реформи законодателни. Докато за проектите, нали, всички много искат да освояват средства, искат да идват свободни пари, а то за законодателните промени нещата са абсолютен бойкот, според мен. И е, един пример ще се върна в, в, в, през септември 22-та година, когато Закона за енергията от възобновяеми източници трябваше да се, а, така да се а, транспонират а, две директиви, които не бяха до край включени. И вместо да позволят на гражданите както е, т.е. едното е даже регламент, а да се да произвеждат електроенергия от зелени, въз... зелена енергия, да го кажа така просто, за собствени нужди да се групират в енергийни общности. А, напротив, те даже в момента им затрудниха а, тези възможности с отпадането на един, а, така, на една алинея от в закона и сега гражданите буквално имат проблеми да продават излишъка от енергията си на рп -тата. Тоест, българските депутати нямат съзнанието, че по този начин, ако прилагат европейските директиви в енергетиката и климата, ще подпомогнат и населението, защото тук говорим за възможности хората да си намалят сметките, да го кажем директно, нали? Не става въпрос за нещо друго съзнателно им пречат. Дали това до някъде стъпва върху, как да кажа, впечатлението, което се създава, че новия европейски парламент, новата европейска комисия ще а, отвърнат поглед от зелената сделка, защото чуваме и много анализатори в България, които а, говорят активно, пропагандират срещу зелените идеи и зелената сделка. Това очакване в България го има. Вероятно го има и в някои други страни с повече климатичен скептицизъм. Но не вярвам и не съм убеден изобщо, че комисията и Европарламента дори в новия си, така да го наречем формат, скептичен да. или консервативен формат, ще тръгне на разваляне на зелената сделка. По-скоро ще се опита да включи към нея така наречената индустриална сделка. Тоест да се опита да потикне реиндустриализацията на Европейския съюз, но при, според мен, приспазване поне на основните изисквания на зелената сделка. Сега, вярно ли е, че България е единствената държава-членка, която не е представила официално глава а, по Repower EU? А, а, така към е. нашия национален план и че за това може да загуби и допълнителния безвъзмезден ресурс в размер на 479 милиона евро. Точно така. Значи България е в риск за второто плащане, България е в риск за парите по репауър за тези над 700 милиона и България е в риск да го кажем и парите за справедливия преход, които са по оперативна програма «Региони в развитие». Всичко това е обвързано се с тези е, действия за, е, на парламента най-вече, но и на Министерството на енергетиката, защото трябва да кажем, че де-факто тези деща, които трябва да се подадат на депутатите за гласуване, се пишат в Министерството на енергетиката и там ги пише един човек, който е от Байтошово време там. Нали? И той постоянно, тъй като сме имали с него през годините разговори и колегите, и аз, Uh, отговора ми сега не можем, не мое времето, еди кога си ще стане. А просто българската администрация също е част от проблема. Не само като рогаем партиите, трябва да се сещаме, че по тях има едни хора, които са способни да да саботират направо процесите. Сега, тъй като говорите без имена, обаче нека да кажа, че ефир е отворен да чуем и българската администрация как отговаря на тези упреци, така че да се чувстват поканени. Ще отговорим на интерес от тяхна страна, да чуем наистина гледната точка и на българската администрация, тъй като обвинението в саботаж е сериозно нещо. Сега, Доколко, според вас, господин Ковачев, в националния план за възстановяване и устойчивост падна жертва на изборния популизъм, защото изборите служат като универсално оправдание, защо не се прави нищо по поетите ангажимаи? Така е, да. Проблеми, постоянните избори така, през няколко месеца са проблем, тъй като дори с промяната в Конституцията, че парламента може да работи, а той не работи. Той се занимава с а, пропаганда политическа, а в същото време пък служебните министри, служебните кабинети не се чувстват а, дългосрочно обвързани с каквото и да е. А, те живеят, образно казано, до следващите избори. И... Така че могат да си позволят нищо правене. Това е ясно. Да, или да, или да хванат тези конкретни неща, които са им важни в момента, но плана не е след тях. Очевидно. Защото тук говорим за мерки, които ще имат ефект след изпълнението имане, а не утре. Mm -hmm. И един факт за това е, че договорите при, по вече при, отдавна приключилия конкурс за енергийна ефективност, за обновяване на сгради, жилищни сгради многофамилни, още не са сключени. Ще ли да бъдат сключени през януари? Сега, да попитам къде е заровено кучето. В темата табу за въглищните централи ли? Или в либерализацията на пазара на електроенергия? Впрочем, тук, по втората тема, и мен трябва да ме обаждавате и трябва да ми дадете солидни аргументи, че либер... либерализацията няма да вдигне рязко разходите ми за ток, защото не вярвам в това, че пазара води до конкуренция и намаляване на цените в България. Този модел на стихиен капитализъм изглежда доста организиран, така че да подпомага най-богатите и най алчните и само тях. Това е гледна точка за България бих казал валидна. Защото е, контрола върху борсовата търговия, който трябва да се осъществява от Кевър, също един орган с изтекли мандати и така нататък, е, не се осъществява. Там те имат абсолютно задължение, особено за контрол на търговия с електроенергия и газ е, с при използване на вътрешна информация. Но и та, е, знаем, че по принцип на борсата е забранено да се използва вътрешна информация, за да се уредиш по-добри сделки. И има така наречения регламент-лимит, който КЕВАР трябва да изпълнява и който контрол е силно занижен по наши данни. В предния, по-предния парламент, когато имахме депутати от Зелено движение, аз помолих госпожа Божинова тогава и тя внесе предложение точно за изменение на Закона за енергетиката в тази посока да се увеличи контрола и той беше отхвърлен. Беше отхвърлен, с, според мен, с ясното съзнание, че в България продължава да има сделки, които на базата на вътрешна информация така манипулират борсовите цени. Но при един нормален механизъм за контрол, който се изпълнява, според мен либерализацията би трябвало да бъде приемлива за, за всички нас. Както вероятно и декарбонизацията и а, а, справедливия преход от въглишни централи към друго, но там наистина виждате какво се случва, скачат синтар. Там иди, саботажа, и... особено в Марица, а... изток беше а, с години а, така насаждан страх у хората, включително миньорите, включително. Обясним също а, така Да, защото местните мастер. власти тогава трябваше да свършат много работа, а те не я, не я свършиха Добре, накрая с едно изречение В този ваш доклад, ако има добронамерени политици, които наистина ги е грижа България да просперира и да се възползва от тези възможности на членството ни в Европейския съюз, включително да получим финансиране по а, нашия национален план може, могат ли да се прочитат пр препоръки? Тоест, съветваме ли ги да ви отворят доклади и да видят какво препоръчвате? А, да, разбира се. Ние сме дали няколко препоръки, но това, което ми се струва, че трябва да се направи на, на първо място в момента, тъй като времето притиска изпълнението на плана, а, те, те трябва да прегледат, дай Боже, мерките и да изтикат на преден план нези, които могат да се свършат в рамките на 26-та година, за да сме сигурни, че ще има изпълнени мерки. Те може да са по-малко, но е важно да са завършени. Сега, виждате ли оптимизъм в начина по който тръгва 51 и първия състав на Народното събрание и преговорите за правителство, защото ако сме на служебен кабинет, че сме в това, което вече показваме. Да. Не, отговор, кратки е, не. Благодаря ви Петко Ковачев, автора на експертния доклад на Сдружение за земята заглавен националния план за възстановяване и устойчивост една година без напредък, чието изводи за жало съвпадат и с предварителната оценка на Европейската комисия преди изпрения втори транш по механизма.